muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi faras yaj'alu kulla khutwatin minhu aqsa basari فسار وسار معه جبريل عليه السلام إلى أن قال ثم أتى على واد فسمع صوتا ممكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذا الصوت قال جبريل هذا صوت جهنم تقول يا ربي ائتني بأهلي وبما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وغسلين وقد بعد قعري واشتد حري ائتيني بما وعدتني قال الله لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار La yu'minu biyaumil hisan Qalat Radidu Hadis riwayat daripada Abi Hurairah Radiyallahu anhu Kata dia Nabi SAW Telah diberikan Seekor kuda Di dalam tafsirnya dia menjelaskan Yang dimaksudkan dengan Faras itu ialah borak. Satu jenis binatang seakan-akan kuda. Bahwasanya Nabi saw telah diberikan kepada Nabi seekor binatang iaitu burak. Yang burak itu ia jadul kulla khutwatin minhu aqsa basari. Sekali dia lompat sejauh mata memandang. Itu kelajuan burak wasara maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan dengan menggunakan kenderaan burak itu wasara ma'ahu jibril alaihi salam dan mengiringi nabi ialah malaikat jibril alaihi salam sehinggalah sampai pada satu tempat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kata Abu Hurairah Summa ada ala wadi. Kemudian Nabi saw dan Jibril sampai di satu kawasan wadi. Wadi maksudnya kawasan lembah. Bila sampai di situ, fasami asal dan Tiba-tiba Nabi saw terdengar satu bunyi yang sangat kuat dan bunyi ini cukup hudung. Bunyi bukan bunyi sedap. Bila Nabi SAW sampai di kawasan wadi tadi, sampai di kawasan tanah lapang tadi, tiba-tiba Nabi SAW terdengar bunyi satu suara yang kuat. Dan suara tu bukan suara yang sedap didengar. Nabi SAW bila dengar bunyi benda macam tu, Nabi tanya Jibril. Nabi kata, Ya Jibril, ma haza sawt. Wahai Jibril, Bunyi suara apa tu? Kala Jibril jawab Jibril kepada Nabi, "Hada sautu jahannah." Jibril kata itu bunyi suara yang terhasil daripada neraka jahannah. Bunyi degah tadi ni, bunyi degah sampai menyebabkan semua orang terkejut ni. Bunyi deras yang bunyi ni bunyi yang tidak sedap didengar ni Jibril kata itu adalah sautu jahannam. Itu bunyi suara neraka jahannam. Kata Jibril neraka itu sedang bercakap. Kata neraka itu ya Rabbi, iktini bi ahli. Wahai Tuhanku, wa mai kepada aku ahli am. Suara yang kamu dengar tadi tu adalah suara neraka jahannam. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan bawa mai dekat dia penghuni dia. Siapa yang kata nak masuk dalam dia ni wak lah dia kata. Kalau boleh la ni juga. Dia nak musnahkan orang yang nak jadi ahli dia ni. Iktini bi ahli wa bima wa'adatani dan buat mai kepada aku siapa-siapa yang kamu janjikan dia akan menjadi penghuni aku buat mai lah. Kata dattanaka itu faqad kasurat salasili wa aghlali maka sesungguhnya sangat banyak di dalam neraka ini salasili rantai-rantai besi wa aghlali dan juga belenggu-belenggu daripada besi Neraka kata La ni, neraka bukan sahaja dah ada bahkan segala equipment dah cukup. Segala peralatan neraka dah cukup dah. Dud tunggu ada orang masuk aja dia nak guna segala peralatan ini. Di antara barang yang tersedia di dalam neraka itu ialah salasil iaitu rantai-rantai besi dan juga aglal iaitu belenggu-belenggu yang dibuat daripada besi wasairi wahamimi dan di dalam aku ni neraka kata sudah ada sa'iri api yang marak menyala wahamimi dan di dalam aku sudah ada ayang panah yang ayang panah ni akan digunakan untuk azab manusia yang masuk dalam aku nanti waghsaqi waghslini dan di dalam aku sudah disediakan satu benda yang apabila digunakan dia dia akan menggugurkan segala isi perut dan segala kulit manusia. Dan di dalam aku juga wa rislini sudah tersedia di dalam aku ni tukang mandi air panas tadi. Wa qad ba'uda qari dan kata neraka dan sesungguhnya dasar aku sangat dalam maknanya neraka nak bagi tahu berapa ramai pun dia boleh isi. Bao banyak pun manusia dia boleh terima. Intik kemasukan ke neraka ini tidak ada limit. Lagi dok mai lagi dia mau, lagi isi lagi dia nak. Ini yang dikatakan neraka. Kata dia itini bima wa'ad ka min buhai tuhan-ku wa mai juga. Apa yang kamu janjikan kepada aku? Bila nak kata kata macam tu pada pada Tuhan? Dan neraka minta dekat Tuhan macam tu. Minta, wahai Tuhanku wa mai kepada aku penghuni aku wa mai siapa yang kamu janjikan nak masuk dalam aku di dalam aku ni dah tersedia rantai dan belenggu-belenggu di dalam aku ni api yang marak menyala duk tunggu mangsa saja dalam aku ni hamim ataupun ayang panah yang nak jurus manusia sampai luruh segala isi daging dan isi perut ni semua dah ada dan sesungguhnya dasar aku ni dalam sampai dia boleh isi berapa banyak manusia kamu aku boleh isi setelah tu neraka kata dekat Tuhan ya rabbi itini bima wa'adani wahai tuhan kuat wa mai apa yang kamu janjikan untuk nak jadi ahli aku wa mai la ni kalau boleh tak sabar-sabar dah aku nak rosakkan depa ni qala allah ta'ala allah berfirman kepada neraka kata allah lakakullu musyrikin wa musyrika jeh kata tak usah bimbang Tetap akan menjadi hak kamu, yang pertama, musyrikin wa musyrikah. Orang kapiang, sama ada laki-laki atau perempuan. So. Wa khabisin, wa khabisah. Tetap akan menjadi isi neraka, akan menjadi penghuni kamu, akan menjadi ahli kamu, ialah khabisin wa khabisah. Mana-mana laki-laki ataupun mana-mana perempuan yang huduh perangai, yang huduh nafsu wa kullu jabbar. dan akan tetap menjadi ahli kamu mana-mana orang yang jabar yang angkuh yang sombong yang busuk hati lagi teronges depa ni la yu'minu hisab akan menjadi penghuni kamu mana-mana orang yang tidak percaya dengan hari kiamat bila Allah Subhanahu kata macam tu neraka jawab dekat Tuhan dia kata dia kata wahai Tuhanku aku redha menerima semua orang yang kamu sebutkan tadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian daripada hadis tu dapat kita faham yang pertama neraka dah ada sehinggakan Nabi SAW, Allah izin dia boleh dengar bunyi suara neraka suara tidak akan ada kalau sekiannya benda tu tak ada neraka sudah ada yang kedua, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis tu ialah azab neraka ni tak ada manusia boleh tahan. Yang kata azab neraka ni tidak ada manusia boleh tahan, maka oleh itu jangan buat benda yang boleh menyebabkan kita tergolong di dalam golongan yang bakal masuk neraka. Bahkan dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala في قوله سأرهقه صعودا قال النبي صلى الله عليه وسلم جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله عليه ذابت Faida rafahha, gada. Yusadu sabaina kharifan, sumpa yehui kdzalik. Nabi saw di dalam nak menghuraikan sepotong ayat Quran. Dalam Quran Allah sebut dia kata saurhi kuhu Sauda. Maklum ayat tu ialah aku akan paksa manusia naik gunung yang dinamakan gunung Sa'ud. Akhir itu dia ada satu bukit ataupun ada satu gunung yang bukit ataupun gunung itu dinamakan gunung ataupun bukit Sa'ud. Sa'in waudal Sa'ud. Dalam Quran Tuhan kata sa'urhiquhu Sa'udah. Akan dipaksa, aku akan paksa manusia suruh naik bukit Sa'ud ini. Apa benda bukit Sa'ud ni macam bukit bendera kah? Maka sahabat Nabi tak tahu yang dikatakan Jabal Sa'ud so ini, yang dikatakan Bukit Sa'ud so ini, macam mana dia ni? Apa maksud apabila Allah kata hari kiamat itu Allah akan paksa manusia suruh ragah Bukit Sa'ud so ni? Apa benda? Bukit Sa'ud so ni apa? Kalau suruh ragah ni nak jadi macam mana? Maka sahabat tanya Nabi, apa dia yang dikatakan Bukit Sa'ud so ini? Jawab Nabi SAW, Jabalun Min Nar. Nabi kata di neraka esok dia ada satu bukit. Nama bukit itu Bukit So'ud. Bukit So'ud itu Jabalun Minar. Dia satu bukit dibuat daripada api. Tuan, tuan gunung berapi pun cukup takut dah kita hari ini. Gunung berapi. Gunung itu gunung. Cuma dia ada masa dia meletup terbitmah lava api daripada dia. Itu pun kita takut dah. Sekali-sekali gunung berapi meletup berapa ramai yang terkorban. Ini yang dikatakan Jabal Sa'ud di dalam neraka ni, bukit tu sendiri api. Bukan bukit, di dalam ada api. Bukit tu sendiri bukit api. Nabi SAW kata, yang dimaksudkan dengan bukit Sa'ud itu Jabalun Minar. Satu bukit, bukit tu api. Yukallifu ayya sa'adahu, di faham. Paksa manusia yang berdosa untuk naik ke atas bukit itu. Kalau tak paksa, manusia tak mau naik. Benda bahaya, siapa nak buat? Kerana dipaksa, maka dia terpaksa naik. Dia tidak ada pilihan sama ada nak naik ataupun tak mau naik. Melainkan, dia dipaksa suruh naik. Maka Allah Subhanahu wa taala suhun nabi sallallahu alaihi wasallam terang dekat manusia ni yang dikatakan bukit Sa'ud yang akan menjadi salah satu daripada bentuk azab yang akan kena kepada penghuni neraka itu ialah yang pertama dia ni Jabalun minar. bukit yang dibuat daripada api bukit api tidak cukup dengan dia bukit api, dipaksa manusia yang berdosa suruh naik ke atas bukit api ni. Nabi kata manusia yang dipaksa suruh naik bukit ni, bila dia tepuh aje bukit tu dengan tangan, dia hancur tangan dia. Yang dikatakan bukit sa'ud di neraka esok ni, manusia dipaksa suruh naik. Bila dia nak naik, dia tepuh saja. Iza yadahu, apabila dia letak aja tangan dia pup, kata kena bukit tu zabat, hancur tangan dua-dua belas kali Fa bila dia angkat tangan dia tangan jadi balik elok dia tempuh aja hancur dia angkat jadi elok balik dia tempuh aja hancur dia angkat jadi elok balik begitulah seterusnya dalam masa yang sama kena naik Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa itha wada'a rijlahu zaban. Apabila dia boh tapak kaki dia di atas bukit itu hancur tapak kaki dia. "Wa itha rafa'aha 'ada." Bila dia angkat kaki jadi kaki elok balik. Bila dia bubuh tapak kaki hancur. Bila dia angkat jadi elok balik begitulah seterusnya azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala kenakan kepada penghuni neraka. Habis di situ. Nabi SAW kata lagi, Ia sa'adu sab'ina kharifah. Manusia yang berdosa, yang jadi ahli neraka ini, dipaksa suruh naik bukit itu selama 70 tahun. Manusia disuruh naik ke atas bukit itu sab'ina kharifah selama 70 tahun. Duk naik bukit itu. 70 tahun mengikut kiraan akhirat sehari di akhirat seribu tahun dunia dan kata Nabi SAW alaihi yahwi kadalik dia naik 70 tahun dok raga hati tangan terbakar hancur jadi balik terbakar hancur jadi balik kaki pijak terbakar hancur jadi balik dan sebagai 70 tahun dok naik bukit tu Nabi kata summa yahwi kadalik kemudian dia berguling jatuh daripada bukit tu juga 70 tahun lamari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian itu keterangan yang datang daripada hadis Nabi SAW manusia yang memilih untuk percaya, dia selamat insyaAllah manusia yang memilih untuk gelak ketawa dan suka-suka apabila mendengar amaran daripada Nabi SAW dia memilih untuk kecelakaan menimpa dia mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada malapetaka dan balak neraka ini. Insya-Allah kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 32. Kita masih lagi membaca tafsir suratul Al-Baqarah. Muka surat 32 kita sambung ayat 102. Ayat yang kita nak baca pada malam ni adalah ayat 102. Mula lepas kita dah baca ayat seratu satu. Allah berfirman, A'uzubillahimine syaitanir rajim. Walamma jاءahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Nabadha fariqun minal ladhina utul kitab kitab Allah. Waraa zuhurihim. Ka'anahum la ya'lamun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita pada ayat 101 yang kita baca pada bola lepas. Orang-orang Yahudi ni apabila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka tolak Nabi Muhammad. Walhal kitab Taurat. Kitab yang Allah turun dekat Nabi Musa, yang Nabi Musa ajak kepada Yahudi ni. Dalam kitab Taurat terang-terang sebut kata akan lahir satu orang nabi di akhir zaman nabi itu ialah nabi Muhammad terang-terang bila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam masyarakat dia Yahudi tak mau terima Maka tindakan mereka tidak mahu terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ini Allah subhanahu wa taala kata mereka ini telah mengambil kitab Allah ini dan letak wara azhuhurih letak di kebelakang. Lepas ambil kitab Taurat depa yang depa duk kata depa percaya yang depa kata depa beriman tu tiba-tiba dalam Taurat kata Nabi Muhammad akan muncul depa tak mau pakai cerita tentang Nabi Muhammad ni depa ni seolah-olah ambil kitab Taurat ini letak wara azhurih letak di belakang tak mau pakai kitab Taurat. Kaannahum la ya'lamun seolah-olah depa tak tahu tentang Taurat ada menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini dia sambung ayat seratih dua. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'uzubillahimina syaitanir rajim. Wattaba'un ma tatilu ala mulki Sulaiman. Dan telah mengikut mereka itu. Ya'ni Yahudi. Barang yang dibaca oleh segala syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman daripada sihir. Dan adalah syaitan tanamkan dia ke bawah kursi Nabi Sulaiman. Tak kalau ditinggal kerajaannya empat puluh hari. Dengan tidak diketahui Nabi Allah Sulaiman AS. Maka takkala mati ia, maksudnya mati Nabi Sulaiman, menunjuk oleh syaitan kepada manusia atasnya. Yang ni ke atas kitab Nabi Sulaiman tadi. Maka mengeluarkan mereka itu akan dia. Maka dapat mereka itu padanya sihir. Maka kata mereka itu, yakni syaitan kata, hanya yang memilik Sulaiman akan kamu itu dengan inilah. Maka belajarlah mereka itu akan dia. Dan dibuang mereka itu akan segala kitab Nabi-Nabi mereka itu. Ini cerita dia. Dalam tafsir Ibnu Kasi, dia cerita panjang. Nabi Sulaiman alaihi salam meninggalkan kerajaan dia untuk satu urusan. Dalam tempoh masa Nabi Sulaiman tinggai kerajaan dia untuk nak sempurnakan satu urusan itu. Iblis syaitan ini telah ambil satu kitab. Kitab yang selama ini menjadi pegangan kita. Nabi Allah Sulaiman AS. Dia ambil catatan kitab ini dan kata dalam tafsir Ibnu Qasir. Ibnu Abbas kata pada setiap dua baris dia tambah dengan benda-benda palsu. Syaitan ini. Dia ambil kitab Nabi Sulaiman ini, setiap dua baris dia tambah hak dia sendiri. Setiap dua baris dia tambah hak dia sendiri. Semua hak dia tambah itu ialah jampi mentera syaitan. Jampi mentera sihir. Kitab itu kemudiannya dia tanam di bawah takhta tempat singgah sana Nabi Allah Sulaiman duduk. Dia simpan di situ. Tidak lama selepas itu Nabi Allah Sulaiman pun wafat meninggal dunia. Iblis syaitan, Nipi bagitahu dekat orang, dia sebarkan satu berita palsu, dia sebar satu berita bohong kepada orang ramai. Dia kata, kamu tahu tak apa rahsia Nabi Sulaiman boleh kontrol semua makhluk Allah sebelum ni? Nabi Allah Sulaiman bukan saja boleh kontrol manusia, bukan saja dia boleh kontrol jin, bukan saja dia boleh kontrol binatang. Bahkan Nabi Allah Sulaiman, dia boleh kontrol angin. iblis dan syaitan bagi bagitau dekat semua manusia yang ada pada zaman tu dia kata hangpa tahu dah apa rahsia Nabi Sulaiman sampai dia boleh kontrol semua benda ni tidak ada seorang pun nabi sebelum Nabi Sulaiman yang boleh buat macam tu tapi Nabi Sulaiman seorang boleh buat macam tu hangpa tahu dah apa rahsia dia dia kata rahsia dia tidak lain tidak bukan Nabi Sulaiman ini ada beramal dengan ilmu sihir dia kata kalau tak percaya, dia kata kamu pergi gelidah istana Nabi Sulaiman. Kamu akan jumpa kitab-kitab sihir di sana. Ini cerita dalam kapsir Ibnu Kansir. Maka ramai orang-orang ni semua pakai pergi selongkak cari gelidah dan sebagainya. Nak cari yang kata kitab sihir Nabi Sulaiman ini tidak jumpa. Iblis akhirnya tunjuk tempat tu. Dia kata cuba kamu punggah di bawah takhta. Dia duduk di bawah singgah sana. Dia duduk tu cuba kamu punggah bawah tu. Bila mereka pungah, mereka jumpa kitab tu tadi. Bila buka, memang di dalam tu terkandung beberapa jampi mentera sihir. Maka kata iblis dan kata syaitan kepada orang ramai ini semua, dia kata inilah rahsia Sulaiman. Bukan dia saja, kamu pun kalau kamu beraman dengan kitab ni, kamu boleh jadi macam Sulaiman. Maka golongan yang mula-mula terpedaya dan terpengaruh, ialah golongan Yahudi. Mereka hampir-hampir percaya, bahkan sebahagian daripada mereka sangat percaya kepada cerita yang dibawa oleh iblis dan syaitan ini. Maka firman Allah SWT, kerana tabriah, yakni melepah bagi Nabi Sulaiman daripada sihir dan menolak atas Yahudi pada kata mereka itu. Lihat kamu kepada Muhammad, sebut Sulaiman pada jumlah Nabi-Nabi dan tiada ada ia melainkan sihir juga. Itu dia. Iblis syaitan ini, dia pergi pengaruhi segala Yahudi dan sebagainya. Dia bagi tahu dia kata, Han tengok, Han tengok Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad SAW, apabila dia mengaku kata dia jadi Nabi, dalam dia duduk terang dekat orang ramai tentang risalah yang Tuhan bagi dekat dia, dia bagi tahu dekat orang ramai. Dia kata, kamu pernah dengar tentang cerita Nabi Sulaiman? Dia kata, Nabi Sulaiman tu juga Nabi dan Rasul macam aku. Bila Nabi buat statement macam tu, statement Nabi ni telah dieksploit oleh golongan-golongan ini. Golongan Yahudi kata hang dengar tu Muhammad kata, Muhammad kata Nabi Sulaiman tu juga nabi. Kamu dengar tu, Nabi Muhammad baca ayat Quran dalam Quran sebut tentang Sulaiman. Maknanya Nabi Muhammad kata Sulaiman tu pun Nabi. Kalau Sulaiman Nabi sama macam dia, mereka dua-dua sama. Dua-dua pun sihir. Pasal apa? Pasal Sulaiman sihir. Sulaiman menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi manusia, untuk mempengaruhi binatang, bahkan untuk nak kontrol angin. Dia guna ilmu sihir. Sekarang ni Nabi Muhammad kata Nabi Sulaiman tu Nabi macam dia. Kalau suruh dia kata Nabi Sulaiman ahli sihir, Muhammad pun ahli sihir. Dia kata. Jangan boleh nampak? Ini unsur-unsur eksploitasi. Statement Nabi SAW dan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi SAW yang mengatakan Nabi Sulaiman itu juga Nabi telah diputar belik. Sehingga akhirnya, mereka kata Nabi Sulaiman ahli sihir, maka Nabi Muhammad juga ahli sihir. Kalau macam tu, tak ada beza antara Sulaiman, antara Muhammad dan kamu semua. Tak ada beza. Ini dia kitab sihir dah ada-ada. Kamu belajar yang ni, kamu jadi seorang pada-apa. Ini yang Allah SWT nak cerita. Dan Allah SWT menangkis tuduhan yang dibuat oleh golongan ini dengan firman dia. وَمَا كَفَرَ سُولَيْمَانِ dan tiada kufur akan Sulaiman Maksudnya tiada beramal Sulaiman akan sihir Kerana bahawasanya amal sihir itu kufur Tuhan tangkis tuduhan itu Tuhan kata mana pula Nabi Sulaiman pula jadi pengamal sihir Nabi Sulaiman sekali-kali tidak mengamalkan sihir Maka Nabi Sulaiman tidak kufur Dia Nabi Tuhan kata Walakinasyayatin kafaru. Akan tetapi syaitan itulah yang kufur mereka itu. Tuhan kata jaga baik, baik. Hampa jangan keliru. Musuh hampa syaitan, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Muhammad. Musuh hampa hak sebenarnya ialah syaitan. Muslimin dan lah muslimah yang dirahmati Allah dia benar ni dok jadi. Depa dulu sampai la jadi. Tenda tengok, tengok orang Islam dalam dunia bergaduh sama-sama orang Islam. Dia tak kenai siapa musuh dia orang Islam Iran dengan orang Islam Iraq bermusuh tak boleh silap sikit tak boleh silap sikit kawasan aku yang masuk sejengkai saja jadi perang sama saudara sama satu agama sama-sama menghadap Qiblat dalam semayang sama-sama terima Nabi Muhammad sebagai Nabi sama-sama kata Quran itu bukan sahaja kitab suci yang dibaca bahkan Quran itu perlembagaan hidup sama, semua-sama tapi hang masuk tanah aku sejengkai yang boleh sakit Islam sama Islam sudah jadi musuh. Musuh sebenarnya syaitan, iblis dan golongan kufar sudah tidak nampak kata mereka ni musuh. Duk nampak mengucap dua kalimah syahadah ni musuh. Inilah tipu daya iblis dan tipu daya syaitan. Sehingga ke orang Islam tak tahu siapa musuh dia. Dia sanggup bunuh saudara seagama sanggup bunuh sederhana seagama semata-mata kerana dia terpedaya dengan hasutan iblis muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah mengajar mereka itu yakni syaitan itu akan manusia itu akan ilmu sihir Setan boleh main masuk di celah orang-orang yang mengikut kitab Allah ni, dia boleh masuk, main, dia boleh habang dekat orang yang ikut kitab Allah ni. Dia kata, Sulaiman tu ahli sihir, oleh kerana Nabi Muhammad defend dia, Nabi Muhammad pun ahli sihir. Sebenarnya, yang mengajak sihir dia. Sebenarnya yang me bawa me ilmu sihir bagi dekat orang Yahudi ni, sebenarnya ialah syaitan itu sendiri. Tetapi dia tutup cerita jahat dia. Dia kata Sulaiman dengan Muhammad itu ahli sihir. Berjayanya dia tipu umat Yahudi pada masa itu sebegitu rupa. Firman Allah wa ma unzila al malakaini bi babil dan mengajak akan barang yang disuruh. Barang yang diturun akan dua malaikat dengan negeri Babil daripada ilmu sihir. Dan pula dia kata, dia bawa mai pula satu cerita di sini, dia kata Allah subhanahu wa ta'ala dah buat turun dua malaikat, dia kata. Dan malaikat ini disuruh oleh Allah untuk mengajar ilmu sihir. Siapa dia? Harut wa marut. Iaitu malaikat harut dan malaikat marut. Allah Allahuak turun pula dua malaikat lagi nak ajak lagi sihir kepada orang yang percaya kepada sihir tadi. Kedua orang itu tukang sihir. Dua-dua, Harut dan Marut, dua-dua sihir. Sahir dan bahasa Arab. Mengajak kedua akan manusia, akan ilmu sihir. Dia turun, main, dia nak ajak ilmu sihir kepada manusia yang ada pada masa itu. Kata Qil, dia kata, kata satu pendapat dalam satu riwayat. Harut dan marut itu adalah dua malaikat. Diturun keduanya kerana mengajar akan dia dengan tujuan ibtila. Yang ini percubaan daripada Allah bagi manusia. Allahu amaih malaikat harut dan marut ni ajak sihir ni bukan sebenarnya nak suruh orang belajar sihir. Tapi dia adalah satu bentuk ibtila, Satu bentuk ujian kepada manusia. Nak tengok siapa nak ikut dia ni. Siapa tak ikut tidak cukup dengan itu dia kata wama yuallimani min ahadin dia tak mengajak kedua malaikat itu akan seseorang hatta yaqula sehingga berkata kedua Harut dan Marut ini baginya atas jalan nasihat innaman nahnu fitnah hanya kami ini fitnah yakni percubaan daripada Allah bagi manusia supaya mencubai Allah akan mereka itu dengan mengajak sihir maka barang siapa belajak akan dia jadi kufur dia dan barang siapa meninggal akan dia mukmin mereka itu malaikat harut dan marut ni turun bawa ilmu sihir nak ajar sebelum dia ajar, dia habak dulu dia kata jangan belajar dia bawa turun ilmu sihir dia habak dulu dekat manusia ni manusia yang main nak belajar sihir dekat dia dia habak dulu dia kata jangan belajar sesungguhnya kami ni Allah hantar may. bersama dengan kami ada ilmu sihir tapi ini bukan ilmu untuk nak ajak hampa, tapi ilmu ni untuk nak test, untuk nak uji hampa. Siapa yang mai belajar dia jadi kufur. Siapa yang jaga diri dia dia tak belajar ilmu ni dia mukmin. Malaikat habak dulu macam tu. Falah takfur, maka jangan engkau kufur. Yakni jangan belajar maka jika bantah ia melainkan belajar juga nescaya nah mengajak keduanya akan dia tapi kalau mereka ni nak belajar juga Harut dan Marut akan ajak tapi ajak tu ajak lingkup tuan boleh faham? Ah, itu ceritanya Allah subhanahu wa ta'ala dihantar main malaikat Harut dan Marut ni sebagai nak tes kepada manusia semua dalam tafsir Ibnu Kasir dia cerita satu riwayat Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anna. Dia kata Nabi s.a.w. wafat. Nabi dah wafat, dah meninggal dunia. Selepas Nabi wafat, tiba-tiba mai satu perempuan ke rumah Nabi. Selepas Nabi wafat, tiba-tiba mai satu perempuan ke rumah Nabi. Dia nak jumpa dengan Nabi s.a.w. Bila sampai Aisyah bagi tahu kat dia. Aisyah kata Rasulullah sudah wafat. Dia tak tahu cerita Nabi wafat dia tak tahu perempuan ni. Dia nak pergi Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, Aisyah isteri Nabi bagi tahu kat dia, dia kata kamu nak jumpa siapa? Nak jumpa Nabi. Nabi dah wafat. Menangis perempuan ni. Bila dia menangis, Aisyah tanya, "Dia apa hal dengan kamu ni?" Yang kamu main ni nak jumpa Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah wafat. Dan kamu ni nampaknya macam fresh sungguh, macam kecewa sungguh tidak dapat jumpa Rasulullah. Apa hal dengan kamu ni? Maka perempuan ni cerita dekat Aisyah. Dia kata aku ada masalah dan aku rasa masalah ini akan membinasakan aku. Dia mai jumpa Aisyah, dia mai jumpa Aisyah nak jumpa Nabi. Bila dah kata Nabi wafat, dia mengadu dekat Aisyah. Dia kata, "Ya Aisyah, dia kata aku ni ada satu masalah, yang masalah aku ni aku yakin dia akan membinasahkan aku." Cerita dia macam ni, dia kata, "Aku sudah bersuami, dia kata. Tiba-tiba suami aku tak tahu pergi ke mana. Tak peduli kat aku dah, aku pun tak tahu dia hidup ke dia mati, mana tempat dia duduk, aku pun tak tahu." dia nak cerita kata dia satu orang isteri yang telah diabaikan oleh suami maka aku sangatlah sedih dia kata aku menikah-menikah tak ada nak rasa nekmat hidup berumah tangga lelaki aku turis tinggal aku bawa diri tak tahu pergi kemana dia kata aku tak tahu apa kesudahan kepada rumah tangga aku aku sangat sedih dalam aku duduk sedih tiba-tiba aku didatangi oleh satu perempuan tua dia kata Main satu perempuan tua jumpa aku, perempuan tu kata dekat aku. Dia kata, apa masalah kamu? Dia pun cerita, dia baru menikah, lelaki tinggal dia, apa semua, lelaki. dia sedih. Perempuan tu kata dekat dia, dia kata, tak ada orang boleh tolong kamu, melainkan aku. Kamu tunggu aku main balik malam ni. Ni perempuan ni duduk cerita dekat Aisyah anha. Dia kata, menjelang malam, perempuan ni main balik, main dengan dua ekon anjin hitam aini yang onda rawit dia kata bila sihir apa semua ni semua dia nanti duk main kucing hitam anjing hitam apa semua ni ni semua pasal apa memang ada sebut dalam hadis cerita yang ada sikit-sikit sangkut macam tu dia mai pula ke rumah perempuan ni dia mai bawa dua ekor anjing hitam anjing besar dua ekor dia ajak perempuan ni ikut dia pergi ke satu tempat dia naik sekong anjing perempuan ni naik sekong anjing Berjalan pergi sampai ke satu tempat, sampai di satu tempat dia kata jumpa satu pokok. Ada dua orang, dia kata duduk sangkut di pokok tu macam kelawang. Dia sangkut kaki naik ke atas, kepala turun bawah. Tapi orang. Bila sampai di situ, perempuan Tuhan ni kata ke kat dia, kamu minta tolong kepada dua orang ni untuk selesaikan masalah kamu. Ni saya duduk cerita ni riwayat daripada tafsir Ibnu Kadir. Dia kata dekat perempuan ni, dia kata kamu minta dekat dua orang ni. Minta supaya dia tolong selesaikan masalah kamu. Perempuan ni pun terus minta tolong. Dia beritahu masalah dia, baru kahwin, suami lari dan sebagainya. Lani nak minta tolong. Tolong selesaikan masalah dia, dia tak tahu apa nak jadi kat dia. Kata lelaki-lelaki hadut bergayuk kaki naik kata ni, dia kata kamu nampak unggun api tu. Kamu pi dekat unggun api tu, kamu kencing dalam unggun api tu tentuan orang hak tu rajin jumpa bomo dia jumpa jenis macam ni dia pergi jumpa bomo dengan satu masalah apa kali cerita ha, dia nanti mai petua petua macam ni hang balik pi ambil kain kuning buah bantai ke lagi hang ambil apa selak pi telah pintu ke apa dia jenis macam ni memang dia cerita dia macam tu Nanti doa abang, hampir cari rebau balang, tanpa mana akan hampir lipat ekok dia naik katil, hancung pungkak dia sekali. Macam-macam. Ada satu orang pernah mai jumpa saya kata apa macam ni punya petua pun anak buat, dia ni masalah gigi tak tumbuh. Jadi Kita dah ingat dia ni apa punya cerita. Dia gigi dia tak tumbuh, gigi romoh Gigi tak tumbuh. Jadi dia pergi jumpa. Korang tu bagi petua, hampir cari rebau balang, tengok, mau lipat ekok dia naik katil, jom lagi sekali dia kata kau tu saja nak berkenal dia ke ataupun dia pergi menuntut ilmu apa ke tak tahu tapi dia suruh buat lagu tu dia main tanya dia kata boleh ke ustaz dia buat lagu tu <laughs> orang tak tanya soalan macam ni <laughs> sendiri dengar pun tahu dah patut buat ke tak patut buat dah tahu dah tapi jenih ni yang kata jenih menuntut ilmu tak tentu punca bukan ilmu sabit daripada Quran bukan ilmu sabit daripada hadis nabi ni dihtimai macam ni bila perempuan ni pi dengan perempuan tua hat bawa anjing dua ekor main rumah dia ni pi jumpa jumpa dua orang duk gayut kaki naik katang dahan pokok tu kepala turun bawah dia kata han nampak onggo api hampir dekat onggo api tu kencing masuk dalam api tu Jadi perempuan ni dia kata dia bila dengar macam tu dia jadi serba salah nak buat tak buat nak buat tak buat tapi dah dia ni suruh pi Dia pi dah sampai di onggo api tu dia tak buat apa dia patah balik Kata kawah hatuk bergayut di pokok ni dia kata kamu dah buat dah apa yang aku suruh, dia kata dah buat dah. Apa kamu nampak? Dia kata tak nampak apa. Kata hatuk bergayut di pokok ni, dia kata kalau macam tu kamu tak buat apa yang aku suruh. Lah ni kamu nak aku tolong kamu selesaikan masalah kamu ataupun tidak? Dia kata, dia ni kata nak minta ses, pi buat apa yang aku suruh. Pi dekat unggun api tu kencing lepas tu mai balik. Dia pergi pula. Dua kali tak jadi juga. Kali ketiga dia pergi. Murah sungguh. Kan? <laughs> dia buat sungguh. Dia patah balik main dekat hadup gayut di pokok ni. Kawan ni tanya dia. Kamu dah buat lah. Dia kata dah buat dah. Apa kamu nampak? Dia kata aku nampak keluar daripada badan aku ni. Dia kata. I need to see hair. Dia kata selepas saja aku buang yang atas api tu tadi. Aku nampak keluar daripada badan aku. Keluar. Satu lembaga macam orang, dia kata berpakaian baju besi. Dia kata, terbang naik. Keluar daripada badan aku, terbang naik dan hilang di angkasa. Hilang di awan dia kata. Bila dia kata macam tu, dua orang bergayut di pokok ni katakan dia, Baiklah, aku nasihatkan kamu balik. Jangan teruskan benda ni. Kalau kamu teruskan benda ni, kamu boleh jadi kufar. Dia kata. Tapi perempuan ni, dia kata tak mau. Dia kata, dia dah buat dah tadi, dia dah nampak seterak dah, dia nak tahu apa nak jadi seterusnya. Dia akan terus juga. Hak dua, hak dua bergayut di pokok ni kata kat dia, aku nasihatkan kamu balik. Kalau kamu teruskan juga benda ni, kamu binasa. Dia kata, tidak, dia nak buat juga. Akhirnya, mereka pun bagi kat dia. Mereka bagi dekat dia satu benda yang luar biasa. Bagi kat dia, sihir, ilmu sihir diturunkan pada dia lepas habis tu dia beralih dekat perempuan tua tadi ini riwayat dalam Ibnu Khatir Ibnu Khatir ni tafsir tafsir Ibnu Khatir dia beralih balik dekat perempuan tua ni dia kata apa yang dah ada dekat aku perempuan tua tu bagi kat dia gandum sebijik kamu ambil gandum ni sebijik dia ambil baik sekarang kamu sebut saja apa kamu mau pada gandum ini kalau kamu mau gandum ini jadi pokok kamu sebut dia kata dia pun try sebut dia kata wahai gandum jadilah pokok dengan kehendak Allah tumbuh pokok baiklah ni dia kata kamu mau apa jadi pada pokok gandum ni dia kata wahai gandum dia kata jadilah tepung jadi tepung dengan kehendak Allah perempuan tua ni kata dekat dia sekarang kamu dah dapat ilmu itu kamu minta apa saja kalau kamu mau suami kamu balik kamu minta saja dia kata Perempuan ni, dia tak minta suami dia balik. Dia susah hati. Dia sudah susah hati. ni benda yang jadi kat dia ni, satu benda yang dia tak pernah lalui selama ni. Tiba-tiba benda ni sudah jadi kat dia. Dia sudah jumpa satu benda pelik, orang duduk berayu atas pokok, lepas tu jumpa macam tu, macam ni, sampai gandum, sebut nak jadi apa, jadi dan sebagainya. Dia sudah bimbang. Bila bimbang ni, dia duduk teringat ke Nabi. Manusia, tuan-tuan. Dia bila dia terlampau susah hati, terlampau susah, ingat kat Tuhan kan bila main apa nama kemarau ayak dadak suruh semayang ajar ada jenis macam tu. kalau tidak orang buat semayang ajar marah bila dia main ay, nampak kemarau ni ayak di empangan pun nampak pedul surut maka menyerulah orang ramai supaya buat semayang ajar manusia memang macam tu Waktu dia tak kena himpit, waktu dia tak kena susah, waktu dia tak kena test dengan Tuhan, waktu tu dia tak bersuka dekat Tuhan. Tapi bila dia kena himpit, bila dia kena susah, bila dia lemai benda-benda macam ni, teringat kat Tuhan. Nak kena buat semayang hajat, minta dekat Tuhan. Ini manusia. Maka perempuan ni pun bila dah jadi macam ni, dia takut. Dia takut ni betul tak betul ni benda yang ada kat dia ni, betul tak betul? akhirnya teringat dekat nabi dia kata aku kena jumpa juga nabi Muhammad minta nabi selesaikan masalah aku ilmu yang ada kat aku lah ni ni ilmu ni okey tak okey dari segi agama maka pergi ke rumah nabi diberitahu kepada dia nabi sudah wafat maka dia cerita dekat Aisyah radhiyallahu anha Aisyah bila dengar cerita tu tadi daripada awal sampai habis cerita panjang lebar Aisyah kata apa Aisyah kata aku tak berani kata apa Maka perempuan tu tak puas hati. Dia pergi cari sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma. Dia jumpa Sayyidina Ubak. Dia jumpa Sayyidina Uma. Dia jumpa sahabat-sahabat Nabi. Cerita masalah dia tadi, minta dia bagi pandangan, apa nak buat kat dia ni? Semua pun serenda, tak boleh bagi masalah apa dekat dia. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat semua sangat bimbang Kerana soal sihir Soal yang sangat serius Ditekankan oleh Nabi SAW Sebagai amalan yang cukup bahaya Nabi sebutlah hadisnya Mu'biqat, Qalu Wa mahunna ya Rasulullah Qala asyirkubillah Wasihru Ila akhir hadis Sahabat tanya Nabi ya Rasulullah Apakah tujuh perkara yang membinasakan? Sebab Nabi cakap dekat sahabat, Nabi kata ada tujuh benda kalau kamu buat, binasa iman kamu. Sahabat tanya, tujuh benda yang boleh membinasakan iman kami ni apa dia? Nabi kata yang pertama, asyirkubillah. Syirik kepada Allah. Yang kedua, wassihru. Sihir. Jadi bila perempuan ni mai cerita benda-benda yang lalu sahabat semua tahu ini sihir maka bila dia tanya apa nak jadi kat dia sahabat semua tak berani nak kata apa kerana sihir adalah satu benda yang sangat merbahaya. dia menjadi punca kepada hancur masyarakat. Pergi hey, jangan tuan-tuan. Ada satu budak perempuan, budak perempuan budak muda kan, ni umur awal 20. Jumpa oh itu. Menjumpa saya mencerita masalah dia masalah kerana apa? kerana ada satu teman laki-laki, satu boyfriend lepas tu dah kawan baru berapa lama 3-4 bulan berkawan orang main duduk habang kat dia, kata budak ni budak jahat lepas tu dia pun tak terus pakai siasat dulu siasat-siasat-siasat, maklumat yang dapat semua mengatakan budak jantan jadi kawan dia lah ni, memang budak jahat jadi sebelum telanjur, sebelum pinduk jadi ikat bertunang dan sebagainya menikah, sebagian, sebelum tu dia nak break bang, dia nak putih bang, nak nak buat macam tu. Budak jantan ni tak mahu. Kalau aku, aku buat cara kasar. Ini si dah, ni yang kata sihir. her. Hang hubungan dengan aku, aku buat cara kasar. By hook or by crook. Hai motruk. Ya dah. Elok tak elok Budak perempuan Budak perempuan Budak muda ni Umur awal 20 Jumpa hari tu Menjumpa saya Mencerita masalah dia Masalah kerana apa? Kerana ada satu teman lelaki, Satu boyfriend Lepas tu dah kawan Baru berapa lama 3-4 bulan berkawan Orang main duduk habang kat dia Kata budak ni budak jahat lepas tu dia pun tak terus pakai siasat dulu siasat-siasat-siasat maklumat yang dapat semua mengatakan budak jantan haduk jadi kawan dia la ni memang budak jahat jadi sebelum telanjung sebelum piduk jadi ikat bertunang dan sebagainya nikah dan sebagian sebelum tu dia nak break bang, dia nak putih bang, nak nak buat macam tu budak jantan ni tak mahu aku buat cara kasar ini sihir betul tak? ini yang kata sihir ha, putih hubungan dengan aku aku buat cara kasar By hook or by crook? I'm a crook. Ha? Elok tak elok? Baik tak baik? Haa, aku mahu. Budak ni bila duk kenal tu tak dia lagi takut. Macam ha? mana ni dia kata takkan nak menikah dengan hangat yang dasar takut. Dia kata kita bukan nak menikah seminggu tu. Boleh Bolehkah nak menikah dengan, dengan Hang ni? Nak menikah kerana takut dengan Hang. Sampai bila takkan aku sampai habis rumah nak hidup dalam takut? Dia, kata -kata. dia tak peduli. Dia nak putih, dia hubungan. Dia pun putih hubungan. Tuan-tuan, dia buat sihir. Rasak kemaluan perempuan ni. Rasak. Berobat, merata lah. Menjumpak, menangis, nangis cerita. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Dia nak cerita banyak lah. Cerita orang guna sihir, buat rasak orang dan sebagainya. Banyak. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam kenal. Nabi Muhammad Yahudi buat sihir kat dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa kena racun. Semua benda ni biasa kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu yang dikatakan sihir. Maka dengan kerana tu Allah Subhanahu wa taala larang sangat perbuatan sihir ini. Larang sangat-sangat. Dan perbuatan sihir ini adalah perbuatan yang boleh merosakkan masyarakat. Dan boleh merosakkan ugama. Maka dengan kerana itu, sihir ini dibawa oleh Iblis semua ke dalam masyarakat manusia. Kerana manusia ini adalah musuh utama Iblis. Kita so, ingat balik cerita, apabila Allah subhanahu wa ta'ala perintah suruh sujud kepada Adab. Pakat sujud semua. Illa Iblis. Mereka Iblis duduk berdiri cakap tinggal. Aba was takbarah. Dia tunjuk dia angkuh sombong takabur kepada Tuhan. Tuhan suruh dia hormat Adam, dia tak mau hormat kepada Adam. Dengan kerana tu maka Allah Subhanahu wa kata, "Wa kana minal kafirin." Mula daripada cerita ni hang hmm, jadi kafir. Syaitan ni Iblis ni apabila Allah Subhanahu buang dia daripada rahmat Allah, dia ni disingkir daripada menjadi kekasih Allah. Sebelum ni Iblis ni Azazil, dia guru kepada semua benda. Bila dia kena buang dia terus jumpah dekat Tuhan. Fatiha isdatik lau wiyan nahum ajmain. Dia kata demi kemuliaanMu ya Allah, Aku akan sesatkan semua anak cucu adam. antara bentuk kesesatan yang dia buat mai, ialah dia buat mai ajaran sihir dalam masyarakat manusia. Ini yang dikatakan sihir ini. Maka Allah subhanahuwataala cerita dalam ayat ini cerita kepada kita asal usul sihir boleh timbul di dalam masyarakat manusia. Ini. Dan malaikat yang kata harut dan marut ni Allah hantar pulak dengan satu tugas khas untuk nak test manusia. Nak test manusia siapa di kalangan manusia yang bantah. Malaikat ni dihantar mai dengan membawa ilmu sihir tapi dia tak mahu ajak orang. Dia sabar pulak dekat orang. Dia kata jangan belajar benda ni. Kalau kamu belajar, kamu jadi kufur. Kalau manusia nak belajar juga-juga, maka akhirnya dia ajak. Bila ajak, kawan tu binasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Firman Allah, "Fayataallamuna min ma yufarriquuna bihi bainal mar'i wa zauji." Maka belajar mereka itu yakni Yahudi daripada keduanya. Golongan Yahudi pi belajak sihir daripada Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut ni tuan-tuan dia ada banyak tafsiran. Setengah pihak mengatakan malaikat. Pasal apa? Pasal berdasarkan kepada ayat ni Allah Allah sebut al-malakain dua malaikat ada setengah pula ulama mentafsirkan harut dan marut ni bukan malaikat dia kata tetapi orang alim yang alim dia ni macam malaikat ada setengah ulama pula mentafsirkan harut dan marut ini adalah dua orang manusia yang berpura-pura alim sehingga kan orang sangka depan yang alim besar macam malaikat sebenarnya depan ni jahat tetapi, di kalangan ulama' tabi'in, seperti mujahid dan khatadah dan sebagainya, mereka kata, kita stick kepada ayat. Ayat kata al-malakain, dua malaikat, kita kata malaikat. Itu satu tafsir yang lain. Itu cerita Harut dan Marut. Begitu. Baik, firman Allah. Maksudnya, mereka belajar mereka itu. Yahudi daripada keduanya. Daripada Harut dan Marut. Barang yang mencerai mereka itu dengannya. Antara Seorang. Dan Zawj'nya. Yang laki-laki isteri. Ini ada hadis. Tentu buka adalah sahih Muslim. Dia ada bawa hadis ni. Dalam hadis tu Nabi SAW kata singgah sana Iblis di tengah laut. Hadis sahih. Nabi kata singgah sana Iblis. Istana Iblis di tengah laut daripada sana dia hantar bala tentera dia mai ke seluruh pelusuk dunia di mana ada manusia di situ ada iblis dan mereka ni semua keluar buat kerja dan sebagainya bila sampai time balik ke singgah tanah di tengah lautan sampai di sana jeneral besar akan tanya apa dia apakah satu kerja yang hampa buat hari ni kena bagi ripak maka Iblis-Iblis ni bagi beritahu dia buat yang ni, dia buat yang ni, dia buat yang ni yang akhirnya general besar kata kamu tak buat kerja, makan gaji buta yang tu dia tak kata lah dia kata hang tak buat kerja dia kata melainkan bila hak balik mai tu dia bagi beritahu dekat general dia, aku telah pemberjaya memisahkan seorang suami dan seorang isteri aku pecah-pecah belahkan rumah tangga dia itu yang aku buat hari ini. Bila jeneral ni dengar macam tu, dia ketahan adalah yang paling baik di kalangan orang-orang aku hadu ada. Hadis tu, hadis sahih, riwayat imam muslim. Tentang boleh balik rojok tentang cerita iblis dalam sahih muslim. Maknanya apa? Matlamat utama iblis ialah nak pecah belah masyarakat manusia. Itu matlamat utama. Kalau boleh, orang hak paling rapat tu bagi pecah. Hak paling rapat tu apa? Suami istri. Hadis tu simbolik. Hadis tu simbolik. Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi cerita hadis tu dalam bentuk simbolik. Dalam bentuk apa? Suami isteri dipecahkan. Bercerai lelaki-lelaki ni. Manusia yang paling rapat. Siapa yang lebih rapat dengan kita tuan-tuan? Isterilah. Bagi orang yang dah berumah tangga. Bagi orang yang belum rumah tangga, makpak dia. Orang yang dah berumah tangga, suami isteri lah paling rapat. Apa yang orang lain tak tahu, isteri tahu. Rapatnya suami isteri ni. Apa yang orang lain tak tahu. Kadang-kadang mak dia dengan ayah dia. Dia tak beritahu. Isteri dia tahu. Perasaan dia. Susah hati dia. Tekanan yang kena ke dia. Isteri tahu. Orang yang paling rapat ialah isteri. Iblis boleh pecahkan rapat suami isteri. Ini cukup terat. Demikianlah kalau sekalian iblis boleh pecah belahkan perpaduan orang Islam. Yang ini bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia sebut dalam ayat ni dia kata maka belajar mereka itu daripada keduanya. Fayataallamu minhumah. Maka orang-orang Yahudi belajar daripada Harut dan Marut ni. Ma yufarriquuna bihi bainal mar'i wa zaujih. Depa belajar di antara benda yang depa belajar itu ialah barang yang boleh mencerai mereka itu dengannya antara seorang dan zaujinya, yakni suami isteri. Quran pun sebut benda ni. Dia antara matlamat ilmu sihir, ialah nak pecah belah. Bini punya baik dengan lelaki ni, tata mai satu hari dia meluatkan lelaki dia tak ada. lah. Rupanya apa? Tengok-tengok kena sihir daripada satu orang jahat mana orang? Punya baik, punya mesra, punya nampak cantik hubungan mereka. Pun sampai jadi buah mulut orang. Semua duk kata ni lah contoh. Suami isteri yang cukup bagus. Mana pih berdua orang. Semua orang duk kata bagus. Tiba-tiba dalam duk elok-elok tu. Satu hari bini ni sampai tak boleh tengok lelaki lah. Sampai tak boleh tengok muka. Tengok muka ni terus naik marah baling pinggang mangkuk kerati bangku meja. Dan sebagainya. Jadi macam tu punya benci. Pasal apa ni boleh jadi macam ni? Bila disiasat-siasat, rupanya... Sihir sudah masuk. Siapa yang buat sihir ni? Orang Allah kata third party. Ada satu third party. Ada satu pihak ketiga. Orang perempuan punya dua. Ada ramai lagi. Hark single-mingle. Dia ada pisuk bini orang. Hei, contohnya ini penyakit masyarakat. Ini penyakit masyarakat. Berlaku. Sangat hebat. Berlaku dalam masyarakat kita. Sangat hebat. Punya ramai orang perempuan akhir zaman ni. Orang perempuan punya ramai dia tak berkenan seorang pun dia dok berkenan bini orang ada sahabat mai bagi tahu dia kata ustaz saya pun takut dia kata ni bet letak duit letak duit dia kata kau mau bini dia tu orang kata hang tu satu timbanglah hang sapah hang gulat air dia ni laki dia lah. siapa hang tengok yang tu bodoh tak ada terangin hang dah tak duit <coughs> tak duit nah tak menghantar dia kata bagi masyarakat aku sebulan nak tengok apa nak jadi oh tuan-tuan syaitan dia ada dalam perut Singgah sana syaitan Nabi kata duk tengah laut tu rupanya duk lah perut dia aku ada satu rumah tinggan syaitan ada dalam perut dia istana ada tengah laut muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. ini penyakit masyarakat berlaku di dalam masyarakat kalau kita melihat kes yang berlaku dalam masyarakat ni sebagai satu kes terpencil itu silap kita. Kerana semua benda yang berlaku dalam masyarakat ada disebutkan dalam agama kita. Bila kita cek balik dalam agama, agama dah bagi tahu benda ni tapi kita tidak tidak bagi perhatian kepada apa yang agama bagi tahu, maka benda tu kena dekat ke kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan bahawa memberi benci akan tiada-tiada seorang kepada lainnya. Dengan menggunakan sihir ni dia timbulkan rasa benci suami pada bini, bini kepada suami. Benci tak ada pasal-pasal benci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah." dan tiada mereka itu yakni tukang sihir itu dengan boleh memberi mudarat sekalian dengannya akan seorang melainkan dengan izin Allah dan kehendak Allah juga. Dia. yang ini kita kena pegang amailah ilmu sihir kah ilmu hitam kah black magic kah apa pun semua tak akan memberi bekas melainkan dengan izin Allah makna dia apa-apa makna dia kita kena stick dengan agama kita Apapun minta dekat Tuhan. Apapun masalah kita dalam hidup ke, masalah dalam rumah tangga ke, masalah kerja ke, masalah apa masalah pun tempat mengadu kita Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita mengadu lain daripada Allah itu silap tempat aduan. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wataala. Pukul 3, pukul 4 pagi bangkit, ambil ayat semayang, Allah wahai Minta dekat Tuhan. Allah Subhanahu wa taala kata apa pun juga mai kamu kalau sekiranya aku tidak izin. tidak jadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bagi garis panduan, bagi beberapa benda suruh kita buat amalan. Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca ayat kursi pada sebelah pagi, dia terpelihara sehingga menjelang malam. Barang siapa yang, mem, yang, yang membaca ayat kursi pada sebelah malam, dia terpelihara sehingga pagi. Sahabat tanya Nabi, Ya Rasulullah, terpelihara itu terpelihara daripada apa? Nabi SAW kata, terpelihara daripada niat jahat manusia. Dan juga daripada gangguan iblis syaitan dan ilmu sihir. Nabi kata. Tak payahlah pi duk cari tangkai apa gantung oleh pintu, pi duk di lengan, duk bubuh di pinggang. Ni apa ni? dah bagi dah satu tunjuk yang cukup jelas. Nabi SAW alaihi wasallam kata ayat kursi. Takkan ayat kursi begitu tak boleh baca. Amalkan ayat kursi pada waktu pagi, Nabi kata Allah pelihara kamu sehingga menjelang malam. Baca ayat kursi itu, baca dengan penuh keyakinan. Yakin bahawa Nabi SAW yang bagi petua ini, aku pegang petua Nabi. Petua Nabi adalah tunjuk daripada Allah SWT. Allah pelihara kita insyaAllah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Firman Allah, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ dan belajar mereka itu akan barang yang mudarat akan mereka itu pada akhirat. Dan tiada manfaat akan mereka itu. Yakni sihir. Siapa belajar sihir, dia kata, akan membawa mudarat kepada dia dunia akhirat. Siapa yang belajar sihir akan membawa mudarat kepada dia dunia akhirat. Dunia mudarat tak apa-apa. Akhirat mudarat, tak ada siapa boleh tolong. Melainkan Allah SWT. Begitu. Suraman Allah. wa laqad alimu dan sungguh telah mengetahui mereka itu yakni yahudi la bermula mereka yang ambil akan dia sihir ganti kitab Allah itu malahu fil akhirati min khalaq tiadok bagi mereka itu pada akhirat daripada bahagian dalam syurga yahudi tahu yahudi tahu dalam taurat pun sudah bagita barang siapa yang ambil ilmu sihir buang kita Barang siapa yang ambil kitab sihir, buang kitab Taurat. Barang siapa yang beramal dengan sihir, buang Quran. Itu maksudnya. Barang siapa yang mengutamakan sihir daripada Quran, daripada Taurat, bagi Bani Israel dan sebagainya. Barang siapa yang mengutamakan sihir daripada agama, maka di hari akhirat dia tak dapat apa daripada bahagian kebaikan. Yahudi tahu benda ni. Sebab dalam Taurat dah bagi tahu. Tapi mereka buat-buat tak tahu yang ni Allah subhanahu wa ta'ala beritahu dekat kita jangan kita jadi macam tu kita dah tahu benda ni baik benda ni tak baik jangan kita pindah umkah buat juga benda-benda tak baik kita dah tahu benda tak baik jangan buat begitu dan sejahat-jahat barang yang membeli mereka itu dengannya yakni sihir akan diri mereka itu pada akhirat sekira mewajib bagi mereka itu neraka tu dia hidup terlibat dengan sihir ni tahu dah dia sengaja dedah diri dia kepada azab neraka tak sah tuan-tuan ha? tak larat jumpa ni orang macam ni, ni. Ha? tak larat jumpa orang macam ni tanyalah Dato' Dr. Harundin ke Ustaz Ismail Kamus ke siapakah orang-orang ni figure-figure dalam agama ni tuan-tuan tanyalah Depa ni depa akan cerita tak larat jumpa orang macam ni Ah, main mai jumpa ni ayah mata dengan teriak, duk cerita apa semua saya ni terima satu ilmu daripada pak saya ni ilmu sakah, dia panggil Allahuakbar, tak larat dengar saya tak tahu ni lah ni saya pun tak boleh tidur malam ni saya nak beritahu ke ustaz saya, dah seminggu dah tak boleh tidur malam ni, duduk nampak nampak, apa tau main ni, duduk terima ilmu-ilmu macam ni ni, apa ni Orang duduk mengajar ilmu agama, berasaskan kepada Quran, hadis Nabi SAW dan sebagainya. Tak mahu nak main belajar, duduk cari hak pelik-pelik macam tu. Duduk cari benda-benda macam tu, duduk buat amal dan sebagainya. Yang akhirnya bukan sahaja tidak bawa manfaat dunia. Bahkan menjanjikan kesengsaraan akhirat. Yang ni yang dia pergi cari. Tak mahu tuan-tuan. Kalau dah ada, dah buang-buang. buanglah, buang cepat benda-benda yang macam ni semua. Kita memadai dengan Allah SWT. Tidak perlu perlindungan daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kita syirik dengan Allah SWT. Sereman Allah. Ya Jika mengetahui mereka itu, hakikat barang yang kembali mereka itu kepadanya daripada azab. Niscaya tiada belajar mereka itu akan sihir itu. Mereka manusia kalau dia ni jenis cerdik, dia faham benda baik benda tak baik, dia tak akan dekati ilmu sihir. Quran kata macam tu. Firman Allah walau annakum amanu wa wataqou dan jika bahawa mereka itu yakni Yahudi beriman mereka itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran dan takut mereka itu akan seksa Allah dengan meninggal maksiatnya seperti sihir itu lamatu batum min indillah khair dan nescaya bermula pahala yakni sawab daripada Allah itu lebih baik daripada barang yang menukar mereka itu akan diri mereka itu laukanu ya'lamun jika ada mereka itu mengetahui bahawa beriman itu baik nescaya tidak melebih mereka itu akan sihir atas kitab Allah kerana amal sihir itu kufur dan amal kitab itu iman demikian dia tutup ayat tu dengan satu kesimpulan dia kata manusia kalau ada akal kalau cerdik dia tak perlu cari benda-benda macam ni macam duk belajar ni tuan-tuan ni Quran, tafsir, hadis Nabi Rasul yang ni dah tentu betul tentu betul tak mau belajar yang ni tak mau belajar nak pergi belajar di dapung rumah siapa akan mengajar ilmu sulit-sulit ni apa ni dia belajar tu pulak duduk abang pulak dia saja betul ya hadung ajak masjid ni tak betul tengok kita tak lama hidup Tentang. kita tak lama hidup sama ada kita ni mati ataupun kiamat mai, tak lama kita hidup tak lama mati tahu siapa betul siapa salah kitab Quran ni kah yang betul, yang betul ataupun kitab Quran ni salah hadungi hadungi belajar tak tahu kitab siapa siapa yang tukah betul ataupun yang tu salah? Mati tau. Tanda. Dia bukan kedua lama. Mati tau. Kita tak boleh berdasarkan kepada petah cakap dia. Dia main du'ajak kita, dia dengan petah cakap dia dengan apa, kita ingat dia betul tak? Bukan itu, ukuran betul tak betul. Betul tak betul, Nabi SAW kata, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ kalau kamu ada selisih pendapat salah faham kelas tentang mana tempat rejok dia dua ya Nabi Nabi SAW pun kata lagu itu Allah dalam Quran pun Allah kata lagu itu tempat rejok dua saja Quran dengan hadis Nabi berhujjah kalau bersandakan Quran dan hadis Nabi betul tapi kalau bersandakan lain dalam Quran dan hadis Nabi nanti sa'loh kita tengok dulu betul tak boleh Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Maka Allah s.w.t. kata manusia kalau dia peti, kalau dia cerdik, kalau dia faham, dia tidak akan cari benda-benda yang boleh membawa mubarak kepada dia dunia akhirat. Sebaliknya dia akan mencari benda yang pasti akan membawa pahala kepada dia masa di dunia dan membawa bahagia kepada dia semasa di akhirat. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung. Ayat, Ya ayuhalladina amanu la taqulu ra'ina. Ha, wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu kata ra'ina Ra'i ha, Dalam bahasa Melayu pun kata ra'i kan? Amboi pi rumah dia dia ra'i Kita cukup bagus Ra'i kan? Ataupun dia membawa makna ra'ina Maksudnya tengoklah kami Daripada perkataan ra'a ah, Dalam bahasa Arab Ra'a ah, ra'ina Maksud tengok kami Dan dia juga membawa maksud ra'i Amboi dia ra'i Kita cukup bagus begitu ceritanya jadi sahabat-sahabat Nabi mereka duk kata dekat Nabi ra'ina ra'ilah kami tengoklah kepada kami dan sebagainya orang Yahudi bila dia dengar sahabat-sahabat duk sebut dekat Nabi ra'ina ra'ina mereka pun sebut macam tu juga tapi sebutan mereka lari sikit mereka kata Ra'una, bunyi macam ra'ina bunyi tu nak macam ra'ina tapi mereka kata Ra'una. Bunyi nak sokok lebih kurang bunyi kesamaran pada telinga orang tetapi rauna maksud dia bodoh dungu Bila sahabat pergi dekat nabi kata dekat nabi raina railah kami tengoklah kepada kami bantulah bimbinglah kami depa pun sulam di dalam-dalam sahabat tu depa kata dekat nabi rauna depa gelak sama-sama depa depa kata tu dengan tujuan apa dengan tujuan nak jatuh nabi nak cemar nama nabi nak kata nabi ni bodoh dan dungu ni yang kata Yahudi ni jahat. Seperti mana Yahudi pernah buat masa zaman Nabi hidup juga, dia duduk dengar orang Islam bila jumpa Nabi bagi salam assalamualaikum ya Rasulullah. Depa pi dekat Nabi depa katabah assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka, assamu. Assamu maksudnya binasa dan celakalah kamu. Dengar. Dia boleh keliru. Dengar tu dia nak assalamualaikum dengan assalamu alaykum. Assalamualaikum. Assalamu maksudnya binasa. Dia sebab dia kata kalau orang kafir mai kat kita bagi salam. Dia kata assalamualaikum. Dia kata kat kita menyambut. Kita jawab kat dia waalaikumussalam. Kak kamu binasa. Kita kata. Pasal apa? Pasal dia sebut tu, dia sebut dengan buat dengan niat nak memain kita saja dia sebut tu sebut-sebut nak main-main sedangkan itu kalimah kalimah yang mulia dalam agama kita. Kita tak suka orang main-buat main-main dengan kalimah-kalimah yang berbentuk agama macam ni. Ha ini ni, ini ayat yang akan datang dia nak cerita macam tu, sahabat tu sebut raina, maka Allah Subhanahu Wa Taala bila dah orang Yahudi tidak buat ambil kesempatan atas perkataan raina, dia pula sebut rauna, rauna, maka Allah suruh Nabi Allah Subhanahu Wa Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat, tak usah sebut ra'ina, sebut perkataan peka unzurna pula. Bagi nampak beza dia. Supaya orang Yahudi tidak boleh nak manipulit perkataan itu tu untuk keseronokan depa. Saja depa seronok. Depa kata lagu tu, depa pak duduk gelak dekat Nabi. Saja jahat. ini yang dikatakan Yahudi ini Wallahu ala. Saya mempunyai satu hajat. Dan dalam hajat itu ada dua pilihan mana yang lebih afdal untuk saya buat semayang sunat hajat ataupun sembahyang sunat istikhar untuk menyempurnakan hajat saya itu dan bagaimana cara untuk melakukannya baik apa maksudnya saya ada hajat dalam hajat itu ada dua pilihan katalah dia ni nak kerja kot hajat dia nak dapat nak kerja satu dia main dua kerja lugu tu kan lugu tu kan so lani lah dia kata dia nak buat apa hajat dia nak kerja kalau betul lah apa yang saya faham hajat dia dia nak kerja dia juga dapat kerja dapat pula dapat dua kerja jadi dia nak ambil kerja hat ni ke kerja hat ni ke kerja A ke, kerja bi ke So, dalam nak memilih A atau B ni, dia kata apa yang patut dia buat. Adakah dia patut buat semayang hajat ataupun dia patut buat semayang istikharah. Okey, dalam bab ini semayang istikharah itu lebih baiklah. Semayang hajat ni kau tak dapat lagi. Kita nak minta dekat Tuhan. Tapi kalau dah main dah dua pilihan, ini cerita istikharah pula. Itu so, cerita dia sebelum dapat kerja semayang hajat. Minta kepada Allah supaya Allah... Buka pintu rezeki dekat dia, dia dapat satu kerja. Semayang-semayang ajak, tiba-tiba Allah buka pintu, main sampai dua kerja. Bila dah main, dua kerja ni, nombor satu, sebelum buat istigharah, sendiri dulu tengoklah antara dua kerja ni mana baik, mana tak baik. Kalau satu driver ambulans, satu driver lori Carlsberg. Ah, tak payah buat istigharah lah. Ini ah, pun nak kenal, abang juga kadang-kadang... Saya dia kata, memang ajak saya nak saya minat jadi driver daripada dulu dia kata, saya minat jadi driver. Baguslah. Terus dapat dua. Ya. Tengok dulu lah. Tak payah buat si hara. Yang tu kalau buat putus hanti marah. Ya. Tengok dulu. Kalau kalau dua-dua baik. Satu driver ambulan. Satu lagi driver apa kata? Driver teksi. Ambulan baik. Dibuat yang tu. Ya. Ambulan baik. Tolong orang. orang sakit. Kita tolong bawa api apa semua. Baguslah. Dibuat. Ambil azam sama bagus. Dua-dua ni sampai kita tak takleh nak buat keputusan. Dua-dua nampak cantik. Kan, dua nampak macam tu. Dua-dua nampak cantik. Istikhara. Dan istikhara ni pula dia bukan sekali buat dapat jawapan. Sama macam bab kita baca di masjid simpang 4 Menteng Buluh. Masjid simpang 4 Menteng Buluh kita baru baca tajuk Mimpi Laila. Kan, Mimpi Laila ni maksud mimpi waktu malam kan lain lain ini maksudnya dia malam kerana lail maksudnya berdiri malam mimpi lain lah ini maksud mimpi malam lah dia ni sudah mimpi jadi dalam bab yang kita baca tu dia kata mimpi ni ada tiga dan satu dia kata mimpi baik yang kedua dia kata mimpi syaitan yang ketiga dia kata mimpi kosong ha, ini mimpi pun ada tiga mimpi baik dia buat contoh contohnya orang tu dia tidur mimpi jumpa mak dia. Mak dia yang dah mati 20 tahun dah, misalan kata. Mak dia mati 10 tahun dah, mati 5 tahun dah mati matilah mak dia ni. Tiba-tiba mimpi jumpa mak dia, mak dia pula mai dalam pakaian kain terelok songkeb putih. Mengikut ilmu takdir mimpi, dia kata itu petanda baik. Itu petanda baik, mimpi jumpa mak tu dah baik dah dia kata. Mimpi pula jumpa mak mai pakai terelok bertambah-tambah baik. Dia kata, mimpi yang macam tu, itu mimpi kebaikan. Mimpi yang menunjukkan benda-benda baik. Allah sayang kat kita, Allah mahu kita jadi lebih baik dan sebagainya, itu mimpi baik. Yang kedua, mimpi syaitan. Mimpi syaitan ni, dia mimpi merapuh. Dia mimpi, dia pi bonong orang, dia mimpi... ...duk dalam masjid. Beralih-beralih ada orang duduk minggu giran sebelah dia, ada jadi merapuh dulu gitu. Duk dalam masjid. Dia mimpi itu dia duduk dalam masjid. Lepas semua bunyi bising-bising balik-balik ada orang duduk main kugiran. Ini mimpi syaitan. Dia haru-biru macam tu mimpi dia. Nanti dia kata mimpi ketiga, mimpi kosong. Mimpi kosong ni dia banyak bergantung kepada apa yang kita duduk fikir dalam satu dua hari tu ataupun sebelum tidur. Itu mimpi kosong. Dalam sehari dua ni dia duduk fikir apa? Dia duduk fikir pasal apa kan? Satu cerita duduk fikir pasal pasal nak naik pangkat misalnya kata dia duduk pikir tu pasal apa ramai dah ada 10 orang dah main duduk abang kata ni hang naik hang dapat ni kali ni hang naik pun tak ni melentang ni dapatkan ni orang Kau kekitaan kerajaan kan kawan-kawan semua dia kata ni aku dengar ni sumbar boleh percaya dia kata hang ni nanti naik pangkat apa semua kita pun balik duduk pikir naik pangkat naik pangkat malam tu mimpi bukan tegak naik pangkat <laughs> okay. macam tu dia duduk main macam tu dia kata mimpi kosong yang mimpi kosong dapat eh, pasal, pasal dia main pasal kita terlampau duk pikyak dia maka dia main yang tu tak ada apa-apa yang tu tak payah duk pikyak eh sungguh dah pasal aku mimpi dah dah dah yang tu bukan sungguh bukan tak sungguh yang tu pasal hang terlampau duk pikyak dia benar tuan anti-mai kan nah, duk pikyak cari dorang ni pasal apa pasal pi kedai pomen pomen abang kata Reza ni nak kena overhaul kan <laughs> pomen abang kata Reza nak kena overhaul kos lebih kurang dah 5 ribu jadi 2-3 hari dia duduk fikir 5 ribu ni pasal nak overhaul lepas semua, mimpi malam tu dia kena overhaul. Itu mimpi kosong lah. Pasal apa? Pasal benda dia duduk fikir ni, dia masuk main dalam mimpi. So Nabi kata yang macam ni punya mimpi, tak selalu peduli lah. Ini tu saya telefon Ustaz dia buat kalung pergi, satu pagi telefon Ustaz, satu pagi telefon nak tanya ni apa ni, saya baru jaga ni. Dia apa hal saya mimpi saya sudah so, nak overhaul Ustaz kajang putih ah eh. cari dah tak apa, -apa kan? Jadi agama bagi tahu dari tadi kita belajar kita nanti boleh tahu. Samalah dengan sembahyang istikharah. Kita ada dua pilihan main kat kita. Tak banyak sikit kita ada berat belah satu. Kita ada main dua pilihan. Hak satu tu pilihan A tu memang dok berat, kita memang dok syok yang tu, tapi kita takut nak buat keputusan. Hati kita ni dah memang 75% kepada A. 25% ya dekat B ni. Jadi oleh kerana hati kita memang dah berat dekat A 75%, kita buat istihara pun dia duduk mimpi A juga. Ha, dia duduk mimpi A. Mimpi itu bukan hasil istihara. Mimpi itu bukan hasil istihara. Tetapi dia hasil daripada memang hak kita duduk berat. Dia nanti main macam tu juga. Maka istihara ni ambil masa. Kadang-kadang sebulan. Ada orang sampai tiga bulan dia buat istikharah tiap-tiap malam Tiga bulan tengoklah apa benda kan kalau tawaran dua orang bagi seminggu aja nak buat 13 bulan terlepas dua-dua kali tak ada tak boleh lah yang tu nak kena cerdiklah ha ini cerita ni hak jenis boleh long term dia nak buat keputusan ni adik-adik ha, kita muda-muda dia -muda kan nak menikah ada dua orang satu hak dia punya mau satu hak ayah dengan mak dia punya mah dia tengok hak dia punya mau memang dia mah lah nampak pun nampak okey tapi hak mak, ayah dia, mak pun dia tengok pun okey. Jadi dia tak tahu yang mana nak buat. Ayah ni dia ada masa panjang lah. Tak ada nak kalau apa buat sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ada orang sebulan Tuhan tunjukkan dia. Tuhan boleh tunjuk macam-macam cara. Sama ada dalam bentuk mimpi. Ataupun Tuhan tunjuk dalam bentuk dia semakin merasa berkenan dekat kawan ni. Dan semakin tawak dekat kawan ni ataupun Tuhan tunjuk dalam bentuk apa dia main cerita tak elok tentang hak satu orang supaya tahu kata Tuhan ambil, ambil dia ni Tuhan akan tunjuk macam-macam macam cara sebagai so, time sebab istigharah ni hasil dia tidak tidak immediate ha, begitu, ha, jadi sahaja kita sebut beri panjang, sebab so, ramai ramai orang, budak-budak matrikulasi, nak masuk universiti nak pilih fakulti pun ha, dia kata dia nak masuk ke perubatan Pak dia suruh masuk kejuruteraan. Buat semayang istighara. Dia semayang seminggu dah. Saya semayang seminggu dah. Ustaz duduk nampak doktor punya doktor. Dan kita tanya dia. Kamu betul -betul minat apa? Minat doktor kan? Lepas itu nampak doktor duk main. Betul-betul kan? Bagi lama lagi semayang. Tengok macam mana. Tengok sebulan. Tengok dua bulan. Bila cari akhir untuk istri borang, Dia kata lagi tiga bulan semayang. Sampai dah dekat cari esok. Dan baru tengok berat belah mana. Kan? ada juga yang budak-budak kita yang buat buat buat buat buat, buat, buat macam tu. Sat dia main-main pulak, eh dia kata duk main ke kejuruteraan baiklah ya ha. ha, kita kata mungkin kau semayang lagi. Tengok jana kalau lepas ni pun semayang dia duk main tu juga, insyaallah itu petunjuk daripada Tuhan. Ha, dia buat lagi, dia main bulan ketiga, eh dia kata main perubatan balik bodoh ustaz. Ha, kata, "Saya ni payah." Saya ni payah. Habis dia kata lamb dia ya. ni Ustaz pileh ya? Saya dah mana dia tu? dia kata juga tu kan kalau pilih fakulti tak apalah kita kata kalau menyentuh kau pilih perubatan kita kata sebab prospek dia lebih baik kita kata menyentuh kan tapi kalau nak pilih dia macam Andi dah ni kan nak nak yang A ke yang B ke hak duduk apa, -apa balik pulalah hak duduk bayar lepas kah. dia tak mana satu duduk EA ya hak pilih dua ni ustaz pilih dah ah tak boleh <laughs> dia ada benda kita boleh tolong abang, ada benda kita kata hang kena pilih. Pasal apa dia pipit dia kita kata ambil kau ni, ambil-ambil jadi apa kau Izor ni? kan? Pagi-pagi duk bagi salam Dia luar dah, buka-buka pintu, dia duk cungkik gigi dengan golok perak dia. Lah. Ustaz punya pilih ni jadi yang macam ni. Kan? Kita tak mau lah, benda-benda macam ni. Jadi dah dan tu saja kita bagi tahu, dan cerita istikharah ni Tuhan tak akan tunjuk imediat punya. Dia tak tunjuk. So kena buat lama. Dan mudah-mudahan Tuhan tunjukkan kita selepas daripada itu. Ha? Yang baik itu daripada Allah. Yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan Tasbih Kaffarah surat al dan suratul Al-Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu wa ta'ala an syadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi radhil alamin Hamdayu wa fi ni'amadu wa yukafi'u mazidah Ya rabbana laka alhamdu kama yambadu jalani wajhikal karimi wa azimi sultani رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعوين واهدنا صراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin Satu pengumuman kuliah kita di Masjid Jelutong hari Isnin minggu 20 25 di Jelutong 25 hari bulan hari Isnin Kemudian kuliah kita di uh, Masjid Padang Temusung, Sungai Petani. Hari Selasa 26, kita tukar ke Hari Khamid 28. Eh, hari Selasa 26, kita tukar ke Hari Khamid 28. Assalamualaikum. Hitamkan mukanya. Hmm. Allah Ta'ala pandang-pandangan marah. Bukan pandangan rahmat. Sedangkan pada masa itu, kita berharap rahmat Allah Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala tak pandang kita pernah rahmat. Yang keduanya sesungguhnya sangatlah pada hisapnya. Sangat pada kritik. Amal yang kita dikira satu, satu, satu, satu tak ada cincang. Dan yang ketiga dihela, ditarik dengan rantai kena neraka. Itu azab bagi orang zina yang tidak bertobat. Ini baru dosa zina, ini dosa lain tak kira lagi. Dosa lain tak kira lagi, dosa zina baru. Punya dahsyat tak anggapkan. Dan lagi sabda s.a.w bahwasanya sesungguhnya datangkan orang zina itu pada hari kiamat bernyalanya la lah api neraka segala palas mereka itu kemaluan palas kemaluan dihela atas muka ditarik atas muka mereka itu ke neraka maka diketahui segala makhluk dengan busuk bau palas mereka itu dihela di atas muka mereka selama di neraka maka masuklah mereka itu akan dia diberikan pakaian mereka itu oleh malaikat beberapa baju rantai daripada api neraka masuk neraka dipakai baju apa baju rantai tanah dia pula tu jika dihantarkan diletakkan baju rantai itu setengah daripada ni atas gunung nescaya saya terbakarlah gunung itu menjadi abu na'udzubillah dasyat rantai baju yang dipakai baju padang kita tu tanah dia tu kalau tahu gunung jerai gunung apa-apa terbakar habis jadi abu sebab kita tahu lah adak penerakan tuan Api dunia ni tuan-tuan dicelup, dicelup dan layak tujuh puluh kali lah. Celup diangkat, celup diangkat, celup diangkat, celup diangkat, celup Tujuh puluh kali, tu pun kena hangus bakar mati kita. Tu yak asli, tu hak meraka tu, asli tu, dicelup Nak jadi api dunia. Nak bagi jadi api dunia, cujuk, tu pun panas terbakar mati kita. Astaghfirullahaladzim. Kena disuruh maklekat zabaniak itu memaku kedua matanya, dengan faku daripada api neraka Sebab milik ia pada yang diharamkan Jadi belenggu kedua tangan mereka itu Sepertilah ia mencapaikan tangan pada haram Dia kedua kaki Seperti ia berjalan pada yang haram Maka diperbuatlah oleh makhlukat Ingat Ini yang payah ni tuan-tuan Kita zina mata Payahlah kita bangsa kita Sampai saya ni mata Kita keluar berjalan tuan-tuan-tuan tahu lah Allah fayah makcik, oi bulat-bulat tak tengok dia pakai tambah ziyak pula dah. Tahu semua. Hai kacau semua. Semayang tak kocok pasal tu. Benar ada di mata. Ter tengok tak berdasar. Ini masa jenis ter itu, hamil kedua bukan ter dah lah. Dia, soalan orang tanya saya, apa hukum ustaz kita tengok aurat. Orang perempuan dalam TV dalam gambar ke mana kereta. Dia dalam kitab-kitab tak ada sebut. Sebab zaman dulu tak ada kaki, tak ada televisyen, tak ada gambar. Gambar ni baru, kita kitab kuning, tak sebut cerita dari gambar. Cuma dalam satu kitab, Yadol Al-Bak, kangen Syedir Fatani, dia kata, situ dia tak sebut gambar. Dia sebut melihat aurat dalam cermin. Atau dalam ayak, atau dalam bayang. Apa hukum? Eh, kalau banding dengan gambar, dengan cermin, kata lagi clear cermin, no. No kalau pandang cermin yang boleh silalah orang dalam kaya mencermin nanti boleh rasa kelih cermin lagi apa dia jawab situ dia jawab dia kata kalau aurat lelaki-lelaki ke pampang dia tengok dalam cermin dalam bayang dalam dalam melalui bayang ataupun dalam dalam tanda cermin dan cermin dan bayang air kalau membawa kepada syahwat hukum dia haram tak boleh ah ha. kalau kalau takdir kata, kalau tak bawa syahwat, hukum dia makroh sahaja. Orang warang tak maulah. Sebab itu orang-orang Tel Bishyid dia tak mau. Benda itu berkala harap. Tahap kita ada sayang pada rumah Tel Bishyid. Tahap orang warang itu Tuk Wan sayang, macam Tuk Ayah saya, macam orang Tuhan memang tak maulah. Dia bawa warang itu tak maulah benda makroh ni. Kan harus tak ada agak. Kalau harus itu boleh jadi. Mua tak satu? Haa. Tak salah lah kita duduk dengar wajah berita, tengok filem biasa, tu tak salah hukum. Kalau benar tu tak penting lah. Tapi kalau aurat umpan, di luar tu macam sini lah kita kata. Macam ni kita kata? Aurat umpan, tak ada tu. Saja-saja yang tu hukum dia haram. Walaupun syahwat dengan tak syahwat dia macam hukum dia haram. Ada beza tu. Syahwat tak syahwat orang lain kata skim tak skim hukum dia haram. <laughs> dia kira luar dia boleh ha? itu itu hukum ha. baik itu cerita masalah aurat kan tidak gamak kita tengok boleh tengok lah masalah -orang kan orang-orang dia tak mahalah kan dia kira-kira cerita tu dan lagi satirat barang siapa memanahkan dua mata daripada yang haram maka dipenuhkan dipanahkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat akan kedua matanya dengan bara api neraka Allahu Akbar ini yang payah ni Allah buat. kita dosa mata banyak tuan, tuan harap Allah ampun kita ni apa dosa biaya semayah duk gugur basuh muka duk gugur dosa mata kita harap-harap macam -harap tu je lah makcik zina ni makcik benda ni sebab tu lah saya syur lah saya punya pandangan saya lah anak-anak kita adik-adik kita yang depan ni duk bertunang bertunang pula bahasa orang lah ni jenis buat jalan ni yang payah makcik, oi Allah sementara nak dapat sekarang oi, bergayut telefon macam buruk makyir orang dah nak tumpang tak boleh Oh, tengah betul cukup romantik kita orang dah ni no saya beginilah, kalau mereka tu kerja sekali atau duk jauh kita duk kerja, kolompokah, duk diri guru salawak, sabahkah, apakah nak kenuri lambat lagi, elok kita akad nikah gantung dulu. Akad nikah dulu. Senang. Benar ni tuan-tuan. Macam tu -tuan. kata lah laki-laki dengan perempuan. Ustaz pun tak boleh harap. Mena berdoa ni. Elok akad nikah depan dulu. Senang kita. Dah kita akad nikah kenuri kemudian tak apa masih oih. Dah akad gantung ke? Lantar hampa lah. Hmpa nak perubah perjalan tu Orang tak ambil kisah dulu dengan yang cerita nikah gantung ni. Adatnya dulu orang Melayu kita banyak kerja Afqar. Jadi nikah gantung mula-mula ni. Haa, si cerita nikah gantung, Afqar 60-an banyak Dulu kalau Afqar kan dah diurus, dapat menancur Afqar kan kira hebat zaman tu. Kalau orang kelasir kan kata habis meta lah kata ni. Cerita 60-an zaman tu yang nikah gantung tu masuk apa? Masuk di potong di F1 20 ingat zaman tu ingat <tuh> jadi hari ni dulu kalau nikah gantung tak boleh tidur Ay, boleh main tengok tapi tak boleh ada tidur adat ni lah hukum halal zaman lah ni tak boleh kisah lah saya ada keluarga saya pasal nikah mereka duk kerja kita berjumpa, saya katalah ni dah bangkap, kita akan nikah, gantung. Dia berjumpa, saya kata, nikah, nikah. Senang. Senang kita. Ingan, itu, nikah gantung, dia, nikah gantung pun 10 gantung buat. Daripada nikah gantung, tak tersok main dah. Takkan mak pentuan nak halau kot, nak halau-halau masa dunia dia dah. Main lah tiduk lah, takkan nak duduk sahaja kot. Masa tu dia ada. Tak kena pesan pula, tak kena buat apa-apa. <tidewynad> <tide> hmm. Oh, tak mo saya kata lah dekatnya bang saya kata la lah. tak sah. Depan ni tak sah. Kena dah dahlah. Tak nguri pun tawa Masa tau dah pecah dah. Nguri apa lagi dah. Eh. Tak nguri dah. Orang kampung man. tak mana air. Dulu tak boleh, Dulu tak boleh. Tu kemuri kena buat. <tide> lah tak pasal orang tak dia Tak apa teranak apa. Kenuri pun lah. ke... tawak lah, kenuri ke menurut tu, tawak lah. Satu ustaz, kita kata ustaz. Kita majak Sabah, dia majak di Sarawak ke Sabah. Ustaz sudahlah. Nikah lah. gantung, cadang nak kenuri besarnya tu. No. Ujung tahun kenuri bulan dua belas ni, kita Dengan terhadap Allah Ta'ala pergi menajak di Sarawak tu. Duduk satu bandar, tempat sekolah tu. Yang ustaz, Tapi duduk dengan geng yang mujang. Yang ustaz dupak-dupak mujang. Yang kawan-kawan duduk duduk-dupak duduk, duduk, pangkat kat dia. Apalah itah itu Halai! <tuk> <tuk> Israf, mati, rugi dah tau. Heu! Hmm. Tau lelaki dia benak-benak lupa. Heu! Kami. Dia pula pangkat dia. Dia agak rapis di rumah. Sewa duduk di sini. Dia ajak diri dia main duduk sekali. Kadang-kadang orang tua dia nak buat penuri. Ujung tahun je lah, ujung nuri apa, ni rumah cucu lah. Maka berdoa selamat, makcik oi, oh, tak dapat ke dah. Dan masyarakat tak panah air, tak kata apa lah ni. Tak boleh Tu saya kata lah mudah. Lain makcik, kita nikah gantung. Kena dapat ni sebab kita memang duk jumpa, khajar, duk jauh dengan mata, duk dengan kita ni. Jadi, elok bagi mereka nikah. Lain lah kena depan, duk orang yang kita, tak jumpa, tak apa senang, duk kelompok, duk kerja aku paling ni, maka duk kerja sekali. Kita tanya pada mak bapak, elok begini ni Takut dapat cucu awal mak cik, oi, dilin kayu papan, kapak dengan belantan, kahwin lima bulan, anak lapan bulan. Ah. <laughs> Sayang kita ni pun dapat cucu awal. <laughs> Bagi dia pakat nikah, senang kita kan. Tapi saya rasa masalah, ada macam masalah dia. <laughs> ah.